Берт Джордан Велике полювання Розділ 41. Непорозуміння. Грім прокотився темно-сірим по біднім небосхилу. Ранд нижче опустив каптор плаща, сподіваючись хоч трохи захиститися від струменів холодного дощу. Гнідан уперто ступав розкислою землею. Промоклий каптор важко звисав Рандові з голови. Мокрющий плащ липнув до плечей. А тонкий чорний камзол теж намокнув до нитки і не грів, а холодив. Повітрю досить було застуденіти ще трохи, аби дощ перетворився на сніг чи крупку. Снігу варто було чекати. В останньому селищі, яке вони проминули, місцеві казали, що у них уже двічі сніжило. Тресучись усім тілом, Рант майже бажав, аби з неба посипало снігу. Принаймні тоді він не промокав би до кісток. Колона важко просувалася вперед, сторожко озираючи пересічену місцевість. Сіра сова на штандарті Інктара без звисала навіть тоді, коли налітав різкий вітер. Гюрін час від часу відкидав каптор і принюхувався до повітря. Він стверджував, що ні дощ, ані холод не можуть вплинути на слід. На той шуканий ним слід. А втім, нюхач і досі нічого не знайшов. За ним виступав Уно. І Ранд почув, як той пробурмотів собі підніс прокляття. Лоєл постійно перевіряв сакви. Схоже, він не переймався тим, що мокне сам, але не припиняв хвилюватися за свої книжки. Всі почувалися кепсько, всі, крім верін, яка, здавалося, так заглибилась у роздуми, що навіть не помічала, що каптур її плаща сповз на спину, і дощ хльоскає по її обличчю. Ви не можете щось із цим удіяти? з притиском запитав Ран Тверін. Тоненький голосочок у його голові нашіптував йому, що він і сам може це зробити. Йому тільки треба, що обійняти Саїдін. Саїдін кликала його так солодко. Наповнитися єдиною силою, злитися з цією бурою, повернути на небо сонячне сяйво або ж осідлати цей ураган, розбурити його, роз'ярити, пронестися усім мисом Томан, від моря до рівнини. Змітаючи все на своєму шляху. Обійняти Саїдін. Він безжально придушив це бажання. айс здригнулася з несподіванки. «Що? А, так, гадаю, що могла б дещо. Я не змогла б зупинити таку бурю, Не самотужки, бо вона вирує на надто великому просторі. Але я б могла її трохи втишити. Принаймні навколо нас». Вона змахнула краплі дощу з обличчя і, схоже, тільки зараз помітила, що каптор зіслизнув її з голови, тож неуважно повернула його на місце. «Тоді чому ви цього не робите?» – поцікавився мед. Тримтяче обличчя, що визирало з-під його каптора, здавалося належало людині, яка перебуває за крок від смерті. Проте голос звучав енергійно. Бо якщо я застосую стільки єдиної сили, кожна айсседай в радіусі десяти миль одразу ж знатиме, що хтось направляв. Ми ж не можемо прикликати до себе цих шончанців з їхніми дамані. Вона роздратовано стисла губи. Вони дещо дізналися про чужинців у селі, яке називалося Атуановий млин. Хоча те, що вони почули, радше викликало нові питання, ніж давало відповіді. Селяни то сипали словами, як з рукава, то раптом брали язика на гаплик, тримтячи і позиркуючи через плече. Всі вони тряслися, як телячі хвости, на саму лише думку, що шончанці можуть повернутися зі своїми чудовиськами та дамані. Ці жінки, які мали би бути айсседай, а натомість були посаджені на цеп, наче тварини, лякали селян навіть більше, ніж химерні істоти, що слугували шончанцям, і про яких вони тільки повідали пошепки, що ті наче вийшли з нічних кошмарів. А найгірше, що селяни й досі не могли оговтатися від жахіття, яке вчинили тут шончанці. Мертвих своїх вони поховали, але боялися прибрати велику обвуглену пляму посеред сільського Майдану. Ніхто з них не хотів сказати, що тут відбулося. Але Гюрін виблював, щойно вони зайшли до селища і не захотів наближатися до почорнілої плями. В Атуановому млині залишалася хіба половина мешканців. Хтось утік до Фалме, міркуючи, що шончанці будуть менш жорстокими в місті, яке вони надійно утримують. Інші подалися на схід. Багато хто казав, що має на думці забратися звідси. На Елмоцькій рівнині точилися битви, з чуток випливало, наче тарабонці билися з доманцями, але тут, у селі, будинки та клуні спалили люди зі смолоскипами в руках. Навіть війну легше перетерпіти, ніж те, що вже зробили шончанці, і те, що вони ще можуть зробити. «Навіщо Фейн приніс ріг сюди?» – пробурчав Перен. Це питання час від часу озвучували всі вони, але відповіді так ніхто й не отримав. Тут війна, і тут ці шончанці, ще й зі своїми чудовиськами. Чому саме сюди? Інктар розвернувся в сідлі та подивився на хлопців. Обличчя його здавалося не менш виснаженим, ніж Метове. Завжди знайдуться люди, які вишуковуватимуть власну вигоду у сум'ятті війни. Ось і Фейн із таких. Без сумніву він сподівається вкрасти ріг знову цього разу у Морока, і скористатися ним у власних цілях. Плани батька-брехні ніколи не бувають простими, мовила Верін. Можливо, він хоче, аби Фейн приніс ріг саме сюди, з резонів, про які відомо тільки в Шайолгулі. Чудовиська, прихнув Мед. Щоки у нього запалися, так само, як і очі. Те, що він говорив, як здорова людина, тільки погіршувало враження. «Мабуть, вони бачили траллоків чи щезника. Точно вам кажу. А чому і ні? Якщо шончанці мають у своїх лавах айседай, то чому вони не можуть мати щезників і траллоків?» Він помітив, як Верін дивиться на нього. І став виправдовуватися. «Адже вони і є, айседай. На цепу вони чи ні? Вони можуть направляти, і це робить із них айседай. Він зиркнув на Ранда і розсміявся уривчасто. «Це із тебе, робить седай поможи нам усім світло!» З голови колони крізь завісу дощу до них галопом підскакав Масима, розбризкуючи грязюку. «Попереду ще одне село, мілорда!» – повідомив він, натягнувши повіддя і зупинивши коня біля інктара. По Рандові він лише ковзнув поглядом, проте очі його звузилися. І більше він на ранда не дивився. «Безлюдне, мілорда. Ані селяна, ні шончанців. Взагалі нікого. Будинки з вигляду цілі, крім двох чи трьох. Ті, ну, їх більше нема, мілорда». Інктар підняв руку, подаючи сигнал перейти на рись. Селище, на яке натрапив Масима, розкинулося схилами пагорба. Воно мало вимощений бруківкою Майдан на самісінькій верхівці а навколо стояли будинки – кам'яні з плоскими дахами, майже всі одноповерхові. З одного боку Майдану будинки були вищі, але з них цілим стояв лише один, а на місці ще трьох залишилися лише купи почорнілого каменю кругляка. Уламки каменю та крокви порозкидало по всьому Майдану. Поодинокі вцілілі віконниці вистукували під подувами вітру. Інктар спішився перед уцілілим будинком. Скрипіла, гойдаючись на вітрі, вивіска, на якій була намальована жінка, що жонглювала зірками. А назви не було. Дощ стікав із даху двома безупинними струменями. Верін поквапилася зайти всередину. А Інктар підізвав підлеглого. «Уно, обшукай кожний будинок. Якщо хтось залишився, можливо, він розповість нам, що тут сталося. А може... «Ще щось скаже про цих шумчанців. Якщо знайдеш їжу, неси все сюди. І ковдри!» Уно кивнув і став віддавати накази. Інктар звернувся до Гюріна. «Що ти винюхав? Фейн проходив тут чи ні?» Гюрін, потараючи ніс, похитав головою. «Це не він, мілорде, і не траллоки. Та хоч що б це... Та хоч хто б це зробив... Він залишив по собі сморід. Він вказав на звалище, які ще нещодавно були будинками. Це вбивство, мілорда. Там були люди. Шончанці, рикнув він ктар. Ходімо до будинку. Рагане, знайди для коней якусь тайню. Варін устигла розпалити вогонь в обох великих камінах в протилежних кінцях загальної зали і гріла руки біля одного з них. А свій промоклий плащ Розклала на одному зі столів, розставлених у викладеній кахлями залі. Вона розшукала і кілька свічок, і вони вже горіли на одному зі столів, увіткнуті у стеклий віск. Завдяки порожнечі та тиші, порушуваній лише випадковими гуркотами грому, а ще через мерехтливі тіні, зала скидалася на якусь печеру. Ранд скинув макрущий плащ, а також камзол на стіл і приєднався до верін біля каміна. І лише Лойел, вочевидь, більше цікавився станом своїх книжок, ніж тим, аби зігрітися самому. «Так ми ніколи не знайдемо ріхваліра, заговорив Інктар. «Уже три дні, як ми… як ми прибули сюди». Він здригнувся і нервово провів рукою по волосю. І Ранду стало цікаво, що бачив цей шайнарець в інших своїх життях. Ще є два дні їзди до Фалме, а ми поки що не знайшли навіть волосини Фейна чи друзів Морока. На узбережжі десятки селищ. Він міг піти до будь-якого з них. А на даний час уже й сісти на корабель і відплисти куди завгодно. Якщо він узагалі тут колись був. Він тут, спокійно відказала Верін. І він прямує до Фалме. Він усе ще тут, озвався Ірант. «Чекає на мене. Будь ласка, світло, хай він усе ще чекає». «Гюрін і досі не занюхав його смороду», – не вгавав Інктар. Нюхач знічено знизав плечима, наче це була його провина. «Навіщо б йому йти до Фалме? Якщо вірити цим селюкам, Фалме перебуває в руках шончанців. Я б віддав свого найкращого гончака, лише б дізнатися, хто вони такі і звідки взялися». Хто вони такі, для нас неважливо. Варін опустилася на коліна. Розшморгнула сакви та дістала звідти сухий одяг. Принаймні, тут ми можемо переодягтися в сухе, хоч від цього нам буде небагато користі, якщо погода не зміниться. Інктара, те, що сказали нам селяни, може виявитися і правдою. Тобто ці чужинці можуть бути нащадками війська Артура Яструбина Крило, що повернулися. Нам важливо тільки одне. Падан Фейн вирушив до фалми. На тому написі в підземеллі Фалдари Про Фейна не згадується. Прошу пробачити мені, Айс Седай, але це можуть бути лише хитрощі, так само, як і темне прородство. Як на мене, навіть тралоки не можуть бути аж такими вже телепнями, щоб попередити нас про все, що вони збираються робити. Вона обернулася і глянула на нього. «А що ви збираєтеся робити, якщо не прислухаєтеся до моєї поради?» «Я збираюся повернути ріх Валіра», – рішуче промовив Інктар. «Вибачте, але я повинен покладатися на власні відчуття більше, ніж на кілька слів, нашкрабаних якимось траллоком». «Це без сумніву був мердрал», – стиха зауважила Верін. Проте Інктара її слова не зупинили. «Чи другом морока, який удає, наче випадково себе виказав?» Я збираюся нишпорити по цих землях, аж доки Гюрін занюхає слід, або доки ми знайдемо фейна живцем. Я мушу повернути ріг, Верін Седай. Мушу. Так не годиться, – стиха зауважив Гюрін. Не можна казати мушу. Все буде так, як буде. Ніхто не звернув на нього уваги. Ми всі мусимо, – буркнула Верін, зазираючи до саку. Але деякі речі можуть виявитися ще важливішими. Більше вона не сказала нічого, але Ранд скривився. Він прагнув забратися геть від неї, від її шпильок і натяків. Я не відроджений дракон. Світло, якби ж мені позбутися всіх Айсседай і позбутися назавжди. Інктара, гадаю, я все ж таки подамся до Фалма. Фейн там. Я впевнений, що він там. А якщо я незабаром там не з'явлюся, він... Він загрожує помститися на Емондовому лузі. Він уперше сказав про цю погрозу. Всі погляди втупилися в нього. Мед і Перен дивилися стурбовано, стараючись осмислити сказане. Верін дивилася так, наче вона щойно побачила, як до пазла додався новий фрагмент. Лоял мав здивований вигляд, а Гюрін – Збентежений. Інктар не приховував своєї недовіри. «Навіщо йому це робити?» – запитав Шайнарець. «Не знаю», – збрехав Ранд. «Але це було в посланні, яке він залишив у Бартанеса». «А Бартанес сказав, що Фейн збирається вирушити до Фалме?» – вгавав Інктар. «Ні, а втім, якби й казав, це не мало б жодного значення». Він гірко розсміявся. Друзям Морока брехати, наче дихати. Ранде, промовив Мед, якби я знав, як зупинити Фейна і не дати йому наробити лиха в Емандовому лузі, я б це зробив. Якби я був упевнений, що він насправді збирається так вчинити. Але мені потрібний цей кинджал, Ранде. А Гюрін має найкращі шанси його знайти. Я піду з тобою, куди б ти не подався, Ранде. Подав голос Лоя. Він закінчив перевіряти сакви, впевнився, що всі книжки залишилися сухими, і тільки потім узявся стягати з себе на моклу куртку. «Але я не бачу, як ще кілька днів можуть змінити щось у той чи інший бік. Спробуй хоч раз діяти без поспіху». «Мені однаково. Вирушимо ми до Фалме зараз, пізніше». «Чи ніколи не вирушимо?» – проказав Перен, стенувши плечима. «Та якщо Фейн насправді погрожує Емондовому лугу, то...» «Що ж, Мед має рацію. Якщо хтось і відшукає його, це буде Гюрін». «Я можу знайти його, лорда Ранде», – докинув Гюрін. «Хай тільки занюхаю, і я приведу вас просто до нього». Такого сліду, як він, не залишає більше ніхто і ніщо. «Вибір за тобою, Ранде», – стримано додала Верін. «Проте пам'ятай, що фалми захопили чужинці, про яких ми й досі майже нічого не знаємо. Якщо ти підеш туди сам, ти можеш опинитися в полоні, а й іще гірше. І з цього не буде жодної користі». — Я впевнена, що хай який шлях ти обереш, це буде правильний шлях. — Та верен! — прогурь котів Лоял. Ранд здійняв руки вгору. З надвору до зали увійшов Уно, стрипуючи з плаща дощові краплини. — Жодної душі, мілорде, щоб їм усім згоріти. Як на мене вони всі втекли, наче ті дикі свині. Худоба вся щезла, і ніде не видно жодного клятого воза чи фургона. Половина будинків обдерта, самі довбані стіни та підлога. Можу на свою місячну платню закластися, їх можна вистежити за їхніми клятими меблями, які вони вивалювали на узбіччя вздовж дороги, коли второпали, що ті лише обтяжують їхні трикляті фургони. «А одяг лишився?» – поцікавився Інктар. Унос подивом закліпав своїм одним оком. «Трохи шмаття та дрантя, мілорде». Здебільшого лахи, які вони згоріти їм усім, не вважали за потрібне прихопити з собою. Підійде те, що є. Юріне, я маю намір перевдягти тебе та ще кількох солдатів у місцевих. Скільки вистачить одягу, аби ви не кидалися аж так у очі. Я хочу, щоб ви пройшлися широким фронтом. Північніше та південніше, доки не натрапите на слід. До зали заходили все нові і нові солдати. Згромадилися навколо Інктара та Уно і слухали. Ранд, обіпершись руками об камінну дошку, задивився у вогонь. Він нагадав йому очі бал замона. «Часу залишилося небагато», – промовив він. «Я відчуваю, що щось тягне мене до фалми, а часу обмаль». Він побачив, як подивилася на нього Верін. І різко зауважив. Це не те. Я повинен знайти Фейна. До... до цього воно не має жодного стосунку. Колесо плете, як хоче колесо, кивнула Верін. І всіх нас вплітає у візерунок. Фейн з'явився тут за тижні, а може й за місяці до нашого прибуття. Ще кілька днів нічого не важитимуть і все відбудеться так, як повинно відбутися. «Я збираюся трохи поспати», – буркнув він у відповідь, підбираючи свої торби. «Не могли ж вони винести всі ліжка?» На другому поверсі ліжка знайшлися, але матраци лишилися тільки на небагатьох. Та й ті такі горбисті, що він замислився, чи незручніше буде влягтися спати на голій підлозі. Зрештою, він обрав ліжко з матрацом, який просто прогинався посередині. Крім одного дерев'яного стільця та хиткого стола, в кімнаті більше нічого не було. Ранд скинув мокрий одяг, і перш ніж ляхти натягнув сухій сорочку та штани, бо на ліжку не було простирадил, і ковдер також. Пристосував меч у головах ліжка. Похмуро подумав, що єдина суха річ, якою можна було б накритися, це стяг дракона. Загорнутий, він був надійно схований в одному з в'юків. Дощ барабанив по даху. Десь у горі перекочувався грім. У шипках спалахували блискавки. Трусячись, він крутився на матраці, вишукуючи хоч трохи зручніше місце. Питаючи себе знову і знову, чи не скористатися все ж таки прапором, як ковдрою питаючи себе, чи не варто було йому, попри все, поскакати до фалми. Він перекотився на інший бік. І біля крісла стояв балзамон, тримаючи в руках розгорнуте білосніжне знамено дракона. Навколо нього кімната здавалася темнішою, ніби балзамон стояв з краю хмари масного чорного диму. Майже загоєні опіки щільно вкривали його обличчя, і Ранд побачив, як непроглядно чорні очі на мить зникли з пошрамованого обличчя, перетворившись на бездонні каверни, сповнені вогню. Сакверанда валялися у нього під ногами, пряшки розщепнуті. Клапан кишені, де покоївся стяг, відкинутий. Час наближається, Ліуса Теріна!» Тисячі ниток затягуються, і незабаром тебе буде зв'язано, поневолено, загнано на шлях, з якого тобі вже не сила буде зійти. Безум, смерть, перш ніж померти, ти вб'єш ще раз усіх, кого любиш. Рант поглянув на двері, але не кинувся до них. Лише сів на ліжку. Який сенс намагатися втекти від морока? В горлі пересохло, наче там було повно піску. «Я не дракон, батьку брехні!» – прохрипів він. Морок за спиною Балзамона сколихнувся. Заголо полум'я в горнилах. Це розраготався Балзамон. «Ти мене величаєш на дусяку міру, а себе принижуєш!» Я знаю тебе надто добре. Стояв з тобою лице в лице тисячу разів. Тисячу тисяч разів. Я знаю тебе до дна твоєї дрібної душечки, Л'юсе Тегіне, родича вбивце. Він розраготався знову. Ранд виставив перед собою долоню. Заслонити обличчя від жару, що пашів із його вогняного рота. Чого тобі треба? Я тобі не служитиму. Я не робитиму того, що ти забажаєш. Я радше помру. І помреш, тле. Скільки разів ти вже помирав? Епоха за епохою, дурноголовцю. І чи смерть допомогла тобі хоча б один раз? У могилі холодно та самотньо, там лише хробаки. Могила у моїй волі. Цього разу для тебе не буде відродження. Цього разу колесо буде зламано, а світ буде перетворено за подобою тіні. Цього разу смерть буде вічною. Що ти обереш? Смерть вічну чи вічне життя і владу? Ранд навряд чи усвідомив, що зірвався на ноги. Порожнеча обступила його, і в ній була саїдін, і єдина сила ринула в нього. Це ледь не розкололо порожнечу. Чи це відбувається насправді? Чи це сон? Може він направляти у вісні, чи ні? Проте могутній потік, що затопив його, змив усі його сумніви. Він шпурнув цей потік у Балзамона, жбурнув чисту єдину силу, силу, що обертає колесо часу, силу, яка може запалити моря та зрівняти гори з землею. Балзамон відступив на півкроку, вчепившись у знамену, тримаючи його перед собою. Вогненні омахи вихоплювалися з його очей та рота, а темрава огорнула його тінню, наче плащем. Загорнула в тінь. Сила потонула в цьому чорному тумані і зникла. Всоталася в нього, наче вода в пересохлий пісок. Ранд потягнувся до саїдін. Зачерпнув більше, ще більше. Його плоть стала такою холодною, що здавалося, вона мала бризнути крижаними уламками при найменшому дотику. Палала ж вона так, наче ось-ось мала випаруватися. Він відчував, що його кістки можуть щомиття розсипатися хрусткою кристалічною порохнявою. Йому було байдуже. Він начепив саме життя. «Ідіот!» – заривів Балзамон. «Ти сам себе знищиш!» «Мед!» Ця думка виранула звідкись споза меж всепоглинального потоку. «Кинжал!» «Ріг!» «Фейн! Емондівлух! Мені ще не можна вмирати!» Він не знав, як це йому вдалося, та раптом сила зникла. Щезли і саєдін, і порожнеча. Судомно здригаючись, він упав на коліна біля ліжка, охопивши себе руками, марно намагаючись зупинити тремтіння. «Це вже краще, Ліусетеріне!» Балзамон швиргонув стяг на підлогу і вхопився обома руками за спинку крісла. Між його пальців вгору тяглися цівки диму. Тінь більше не огортала його. «Ось твій стяг, родичо-вбивце. Сильно він тобі допоможе. Тисячі ниток, прокладені тисячами років, притягли тебе сюди». Десять тисяч ниток, що плелися упродовж усіх епох, обплутали тебе, наче мотузки вівцю, котру ведуть на бійню. Саме колесо тримає тебе за твоєї долі. Епоха за епохою. А я можу тебе звільнити. Ти, шолодивий псе, що тремтить від жаху. Лише я один в усьому світі можу навчити тебе керувати силою. Лише я можу зупинити її, не дати вбити тебе на твоєму шляху до безуму. І безум можу зупинити тільки я. Ти служив мені раніше. Служи мені знову, Лью Сетерина. Або ти будеш знищений навіки. Мене звати, вичавив ран крізь зуби, що нестримно цокотіли. Ранд Альтор. Він так тремтів, що очі йому мимохідь заплющилися. А коли він знову розтулив повіки, то був сам. Балзамон зник. Зникла тінь. Сакви були притулені до крісла. Пряшки защебнуті. Один бік випирав від згортка із знаменом дракона. Все, як він залишив. Але над спинкою крісла від обвуглених відбитків пальців усе ще курився димок. Розділ 42. Фалме. Найнів штовхнула Елейн назад у вузенький провулочок між крамницею, де торгували тканинами, та гончарнею, бо мощеною вулицею, що спускалася до гавані, простували дві жінки, з'єднані сріблястою шворкою. Вона не насмілилася дати цій парі наблизитися. Вуличний натовп розступався перед цими двома навіть із більшим поспіхом, ніж перед шончанськими солдатами чи перед паланкінами, що час від часу пропливали вулицею, ховаючи за щільно запнутими через холоднечу завісами якусь високородну особу. Навіть вуличні художники не пропонували їм змалювати з них портрети кольоровими крейдочками чи грифелем, хоч інших перехожих хапали за поле. Стиснувши губи в нитку, нині встежила за солдам та дамані, доки ті не зникли з очей. І тепер, пробувши у Фалми кілька тижнів, нейнів не звикла до цієї картини, яка, як і раніше, викликала у неї нудоту. Може, навіть сильніше, ніж у перші дні. Вона не уявляла собі, що могла би вчинити подібне з будь-якою жінкою, навіть із Морейн чи Ліандрін. «Хіба що з Ліандрін?» – похмуро визнала вона. Іноді вночі... Лежачи без сну в тісній смердючій кімнатчині, яку вони зняли над крамницею торговця-рибою, вона уявляла собі, що зробить з Ліандрін, коли та потрапить їй до рук. Ліандрін в першу чергу, а вже потім сурот. Часто вона була шокована тим, на яку жорстокість здатна, і водночас її тішила власна винахідливість. Намагаючись не спустити з уваги ту пару, Нині вкраєм ока вихопила з натовпу кістлявого чоловіка, досить далеко попереду, але тісний натовп заступив його вже за мить. Вузьке обличчя з великим носом. Ось і все, що вона встигла помітити. Вбраний був у багату мантію шончанського крою з оксамиту кольору бронзи, накинуту поверх іншого одягу. Проте їй здалося, що він не шончанець, навіть попри те, що поряд із ним ішов слуга, та ще й не простий, а з виголеною з одного боку головою. Місцеві не перебирали шончанської моди, а надто зачісок. «Він схожий на падана фейна», – подумала вона, сама собі не вірячи. «Але цього не може бути. Звідки йому тут узятися?» «Найнів», – стиха промовила Елейн. «Нам уже можна йти? Цей хлопець, що продає яблука, так дивиться на свій лоток, Немов гадаю, що хвилину тому яблук було більше. Не треба, щоб він узявся перевіряти, що у мене в кишенях. Обидві мали на собі довгі кожушки вовною всередину, з вишитими на грудях червоними спіралями. Сільський одяг, але він був цілком доречним у фалме, куди з ферм та селищ стікалося багато народу. Двом жінкам було неважко розчинитися непоміченими в цьому людському морі. Найнів розпала косу, а її золотий перстень, змій, що кусає себе за хвіст, заховався в неї під сукнею на шкіряному шнурку круг шиї разом із лановою важкою каблучкою. Великі кишені на кожушку Елейн підозріло роздулися. — Ти поцупила яблука? — тихо прошипіла найнів, тягнучи Елейн за руку вселюдною вулицею. — Елейн, нам не слід красти, принаймні поки що. — Хіба? А скільки грошей у нас залишилося? Ти останнім часом надто часто не голодна в обід. Не голодна, то й не голодна, огризнулася найнів, намагаючись не чути, як бурчить у неї в животі. Все коштувало набагато більше, ніж вона гадала. Вона чула, як місцеві бідкалися, що ціни підскочили, відколи сюди прийшли шончанці. Дай мені яблуко. Яблуко, яке Елейн витягла з кишені, було невеличке та тверде. Але солодко захрумтіло, коли найнів увіп'ялася в нього зубами. Вона злизала сік, що потік їй по губах. «Як ти примудрилася?» Вона ривком зупинила Елейн і зазирнула їй в очі. «Ти... ти...» Вона не змогла вголос промовити те, що хотіла, коли навколо було стільки вух. Та Елейн її зрозуміла. «Лише трішки...» Змусила цю купу переспілих динь розкотитися. А коли він почав їх збирати... Вона навіть і не подумала почервоніти чи збентежитися, хоч найнів і дивилася на неї в усі очі. Спокійнісінько гласуючи яблуком, вона знизила плечима. «І не треба на мене вовком дивитися. Я уважно перевірила. Поруч не було жодної дамані». Вона зневажливо чмихнула. Якби мене тримали в рабстві, я б ніколи не стала допомагати своїм тюремникам поневолювати ще й інших жінок. А якщо подивитися, як поводяться мешканці Фалми, схоже, що вони з народження є слугами тих, проти кого, правду казати, мусили би боротися. Не на життя, а на смерть. Вона обвела відверто призирливим поглядом вуличний натовп. Можна було одразу помітити, де вулицею проходили шончанці. Навіть прості солдати бо їхній маршрут супроводжували хвилі поклонів. Вони мали би чинити опір, мали би битися. Як вони можуть проти цього? Їм довелося посунутися вбік, як і всім навкіл, бо до них наближався шончанський патруль, підіймаючись вулицею вгору від гавані. Найнів спромоглася на уклін. Руки на колінах, обличчя без будь-яких емоцій. Елейн трохи забарилася і уклонилася, гадливо скрививши рота. Патруль складався з двох десятків чоловіків та жінок, верхи на конях. І це вже було, як на найнів, добре. Вона не могла звикнути до вершників на потворах, що скидалися на безхвостих кішок, з лускою кольору бронзи. А коли бачила шончанця верхи на одній з тих летючих тварюк, відчувала запаморочення. Добре ще, що таких було небагато, але і поруч із цим загоном пересувалися рисю два химерні створіння на повідцях, схожі на птахів без крил і без пір'я, вкритих грубою шкірою. Їхні гострі дзьоби височили над шоломами солдатів, а довгі жилаві ноги, в очевидь за потреби, дозволяли їм бігти швидше за коней. Шончанці проїхали, і найнів повільно розігнула спину. Дехто з перехожих, що вклонялися патрулю, швидко крокували, майже бігли, геть. Ніхто не почувався затишно поблизу шончанських тварюк. Звісно, за винятком самих шончанців. «Елейн!» – стиха промовила Найнів, коли вони знову рушили в бік міста. «Якщо нас упіймають, присягаюся. Перш ніж вони нас уб'ють, я на колінах вмовлю їх дозволити мені відшмагати тебе від голови до п'ят» найміцнішим прутом, який тільки знайдеться. Якщо ти не можеш навчитися поводитися обережно, може краще просто зараз відіслати тебе назад до Тарвалона, чи додому, у Кеймлін, чи світ за очі. Я поводжуся обачно. Я хоча б глянула, чи нема поблизу Дамані. А якщо до тебе? Я бачила, як ти направляла просто на очах однієї з них. Я пересвідчилася, що вона на мене не дивиться, буркнула найнів. Їй довелося зібрати в один кулак увесь свій гнів на тих, хто утримує жінок, на тварин, на цепу, аби спромогтися це зробити. І це було лише один раз. І скерувала я лише тонюсінький струмочок. Струмочок? Та нам довелося три дні носа не витикати з нашої смердючої кімнати, доки вони нишпарили всім містом, розшукуючи, хто це зробив. Оце ти називаєш бути обережною? Я мала дізнатися, чи є спосіб розімкнути ці нашийники. Найнів припускала, що такий спосіб повинен бути. Їй треба буде перевірити ще хоча б один такий, аби упевнитися. І ця перспектива її не тішила. Раніше вона, як і Олейн, вважала, що всі дамані будуть щасливі звільнитися зі свого рабства. Але саме жінка на повідці почала кричати на Гвальд. Повз них пройшов чоловік, штовхаючи попереду себе візок перекрикуючи гучний гуркіт коліс, що гремкотіли б руківкою. Гостри ножі! Ножиці!» «Вони повинні хоч якось чинити спротив», – пробурчала Елейн. «Вони ж поводяться так, наче не помічають нічого у себе під носом, якщо це справа рук шончанців». Найнів лише зітхнула. «Яка користь із того, що вона погодиться з тим, що Елейн права? Принаймні почасти». Спершу вона гадала, що покора мешканців Фалме мала би бути вдаваною, але вона не знайшла жодних ознак будь-якого спротиву. А вона шукала такі ознаки, шукала, сподіваючись знайти допомогу для звільнення Егвейн і Мін. Проте всіх лякав навіть найменший натяк на можливий опір шончанцям, і вона припинила свої спроби, аби не привертати до себе небажаної уваги. Щиро кажучи, вона й сама уявити не могла, яким чином ці люди могли би боротися. Чудовиська та айсседай. Як можна боротися з чудовиськами та айсседай? Вони наближалися до чи не найвищих у місті п'яти високих кам'яних будівель, що утворювали цілий квартал. На іншому боці вулиці, за рогом майстерні Кравця, Нів знайшла вузенький провулочок. Звідки можна було стежити за більшістю вхідних дверей? Бачити всі двері разом не вдавалося, а ризикувати і розділитися з Елейн, аби та могла спостерігати за іншими дверима, або самі підійти ближче, вона не вважала за розумне. Над дахами визирав, метляючись на вітрі, прапор високого лорда Турака із золотим яструбом. Будинок лорда стояв на сусідній вулиці. До будівель, за якими вони спостерігали, входили і виходили лише жінки, переважно сулдам, поодинці або ж у зв'язці з Дамані. Шончанці зайняли ці будинки під помешкання для Дамані. Егвейн мала знаходитися в одному з них, а можливо і Мін також. Досі їм не вдавалося побачити Мін, хоч можливо вона теж губилася десь у натовпі, як і вони. Ненів чула багато оповідок про те, як жінок хапають на вулицях чи провозять із сіл, і після цього їх можна побачити лише в нашийнику. Присівши на порожній ящик поруч із Елейн, вона запустила руку в кишеню кожушка і витягла жменю дрібних яблучок. Тут на вулицях люду було менше. Всі знали, що це за будинки, і сторонилися їх. Так само, як бокували від стаєнь, де шончанці тримали своїх чудовиськ. Нечисленні перехожі могли лише на мить затулити собою двері, тому пильнувати за дверима було неважко. Просто дві жінки, що присіли перекусити. Просто ще дві селянки, котрі не можуть собі дозволити поїсти в корчмі. Вони не варті того, щоб до них придивлятися. Найнів механічно жувала і ковтала яблука вкотре намагаючись спланувати їхні подальші дії. Розцібнути нашийник, якщо вона зможе його розстібнути, Виявиться марним, якщо вона не зможе дістатися до еквейн. Яблука більше не здавалися їй солодкими. Крізь вузьке віконечко крихітної кімнатки в мансарді одні з багатьох, на які перетворили весь поверх нові господарі, нашвидкоруч розділивши простори приміщення перебірками, Егвейн могла бачити сад, де сулдам вигулювала своїх даманів. Колись тут сходилося кілька окремих садків, а тоді шончанці зруйнували стінки між ними, а у великих будинках навколо розселили дамані. Зараз дерева стояли майже безлистами, та дамані однаково мусили виходити і дихати свіжим повітрям. І ніхто не цікавився, хочуть вони цього чи ні. Егвін спостерігала за садом. Бо там унизу вона бачила Рінну, а доки вона її бачила, та не могла увійти до неї зненацька і заскочити її. Могли увійти й інші сулдам. Сулдам було значно більше, ніж Дамані, і кожна сулдам нетерпляче чекала своєї черги надягти браслет. Вони називали це «стати довершеною», але чотири рази з п'ятьох браслетів надягала саме Рінна. Кожна з них могла безперешкодно увійти до кімнати. Дамані не мали замків на дверях. У комірці Егвейн не було нічого, крім жорсткого та вузького ліжка, умивальника зі щербатим глеком і мискою, стільця та невеличкого стола. А втім, у кімнаті більше нічого й не вмістилось б. Дамані не потрібні ні затишок, ні усамітнення, ні особисті речі. Дамані сама була особистою річчю. Мін розмістили в такій само кімнатці, в іншому будинку. Але вона могла виходити і повертатися, коли забажає. Шончанці були зациклені на різних правилах. Для будь-кого у них існувало більше правил, ніж у білій вежі для послушниць. Егвейн не підходила до вікна впритул. Вона не хотіла, щоб якась жінка внизу, якщо ті раптом заманеться підвести голову, Помітила сяйво, що огортало її, коли вона направляла крізь себе єдину силу, обережно досліджуючи обруч на своїй шиї, марно вивчаючи його знову і знову. Вона не могла навіть сказати сплетений цей нашийник чи зібраний з окремих ланок. Здавалося, то сяк то так, але знайти будь-яку щілинку на ньому не вдавалося ніколи. Вона викликала лише тонесеньку цівку сили найтоншу, яку тільки здатна була уявити. Але однаково Піт виступав їй на чолі, а шлунок хворобливо стискався. Це була одна з властивостей Айдам. Якщо Дамані робила спробу направляти без присутності солдам, вона відчувала нудоту. І нудота ця посилювалася, що більше сили вона направляла. Якби Егвень спробувала запалити силою свічку, до якої не могла дотягтися рукою, вона просто виблювала б. Одного разу Рінна, знявши з себе браслет і поклавши його на стіл, наказала їй пожонглювати крихітними кульками світла. Егвін і досі здригалася, згадуючи про це. Наразі срібляста шворка зміїлася голою підлогою. Тоді підіймалася нефарбованою дерев'яною стіною аж до гачка, на якому висів браслет. Лиш поглянувши на браслет, Егвін відчула, як у неї стискаються щелепи. Якби собаку прив'язали так недбало, він би міг утекти. Але якщо Дамані посуне браслет хоч на фут із того місця, куди востаннє поклала його сулдам, Рінна навмисне змусила її зробити і це. Пронести браслет кімнатою, від стіни до стіни. Чи радше спробувати це зробити? Егвейн була впевнена, що минула лише кілька миттєвостей після того, як солдам уже закласнула браслет на своєму зап'ястку. Але для Егвейн зойкити ойкіт конвульсії, коли вона звивалася на підлозі, тривали години. Хтось постукав у двері. Егвейн здригнулася і тільки потім усвідомила, що це не може бути солдам. Адже вони не стукають у двері, перш ніж зайти. Проте вона відпустила Саїдар. І вчасно, бо вже починала почуватися зле. «Мін? Це я, гостя раз у тиждень!» – озвалася Мін, швиденько прошмигнувши у двері та причинивши їх за собою. Її жвавість здавалася трохи вдаваною, але вона завжди відчайдушно намагалася підбадьорити еквень. «Як тобі це?» Вона крутнулася на місці, демонструючи сукню з темно-зеленої вовни, що їх носять шончанки. Через руку був перекинутий плащ відповідного кольору. Мін навіть темне волосся перехопила зеленою стрічкою, хоч воно ще було за коротке для цього. Втім, ніж у піхвах, як і завжди, висів у неї на поясі. Егвень була вражена, коли Мін уперше прийшла до неї, не ховаючи ножа. Але, схоже, шончанці довіряли всім, доки ті не порушували правил. Гарно, ухильно мовила Егвень. Але з якого це дива? Я не перекинулася до ворога, якщо ти так подумала. Довелося піти на це, або ж шукати собі притулок десь поза містом. А тоді я не змогла би до тебе приходити. Вона хотіла було за своєю звичкою осідлати стілець, забувши, що вже не в штанях. А тоді, скривившись і похитавши головою, повернула його спинкою назад і сіла як годиться. Кожний має своє місце у візерунку, перекривила мін когось. І це місце має бути зрозумілим з першого погляду. Цю стару Мегеру Мюлен, вочевидь дістало, що поглянувши на мене, не дізнаєшся про моє місце. Тож вона вирішила, що я знаходжуся на одному щаблізі служницями. Змусила мене обрати щось із їхніх строїв. Ти б тільки глянула, як вдягаються шончанські дівчата, які йдуть прислужувати лордам. Це могло б бути кумедно, але тільки якби я була вже заручена. А ще краще заміжня. Та хай уже, бо шляху назад нема, принаймні поки що. Мюлен спалила мою куртку та штани. Скорчивши гримаску, аби показати, якої вона про це думки, Мін узяла зі столу невеличкий камінець і почала перекидати його з руки в руку. Не така вже й погана одежина, додала вона сміючись. От тільки я дуже давно не носила спідниць. І тепер увесь час у них заплутуюсь. Егвейн теж примусила дивитися, як спалюють її одяг. І гарну сукню з зеленого шовку теж. Вона тішилася, що не прихопила в дорогу більше суконь із тих, що дала їй леді Амаліса. Хоч і розуміла, що може ніколи більше їх не побачити. Зрештою, як і білу вежу. Тепер на ній було темно-сіре вбрання, як у всіх дамані. Дамані не мають власних речей, пояснили їй. Сукня, яку носить Дамані, їжа, яку вона споживає, ліжко, в якому вона спить – все це вона отримала в дар від своєї Сулдам. Якщо Сулдам вирішить, що Дамані має спати на підлозі замість ліжка, або в стілі у конюшні, буде так, як скаже Сулдам. Мюлен, котра наглядала за гуртожитком Дамані, мала монотонний гугнявий голос – але бідною була би та Дамані, яка б не запам'ятала кожне слово з її нудних нотацій. «Гадаю, мені шлях назад взагалі не світить», – зітхнула Егвін, опускаючись на ліжко. Вона вказала на камінці, що лежали на столі. «Рінна вчора влаштувала мені іспит. Я зі зв'язаними очима витягала шматочок залізної руди, а потім мідної руди». Вона знову перемішувала камінці, і я витягала знову і знову. Вона їх тут залишила на згадку про мій успіх. Схоже, вона вважає, що це мене мало би втішати. Але мені це здається не найгіршим варіантом. Це краще, ніж змушувати усе вибухати, наче фейерверки. Та й зрештою, хіба ти не могла збрехати? Сказати, що не розрізняєш деякий камінець? Ти й досі не знаєш, що це таке. Егвень смикнула за нашийник. Намагатися відімкнути його руками було так само марно, як направляти. Коли Рінна надягає браслет, вона знає, що я роблю за допомогою сили, а чого не роблю. Іноді вона, схоже, знає навіть тоді, коли немає на собі браслета. Вона каже, солдам розвивають з часом спорідненість, так вона це називає. Вона зітхнула. Раніше нікому й нагадку не спало перевірити мене на цей хист. Земля – одна із п'яти сил, з якими краще дають собі раду чоловіки. Коли я вказала на потрібні камінці, вона повезла мене за місто, і я зуміла показати покинуту залізорудну копальню. Там усе заросло кущами, і в землі не залишилося навіть отвору. Але тепер, коли я знала, що шукати, я відчула, що в землі ще є залізна руда, «Там її небагато залишилося, тому цю копальню й покинули ще сто років тому, але я знала, що вона там є. Я не могла їй збрехати, Мін. Вона знала, що я відчуваю копальню. Знала тієї ж миті. Вона так зраділа, що пообіцяла мені пудинг на вечерю. Щоки вервень аж палали, чи то з гніву, чи з сором. «Без сумніву», – продовжувала вона. Тепер я надто цінна, аби просто змушувати щось вибухати. Це може зробити будь-яка дамані. А от знайти груду під землею можуть одиниці. Світло, я ненавиджу вибухи. Але краще, щоб я була здатна лише на це. Егвейн побагровіла ще сильніше. Дійсно, вона ненавиділа розколювати дерева на тріски чи вивергати із землі фонтани піску та каміння. Ці дії призначалися для битви, вбивства, а вона не хотіла брати в цьому участь. Але хай що шончанці наказували їй робити, це давало їй змогу торкнутися Саєдар. Відчути, як струменить крізь неї сила. Вона ненавиділа те, що змушували її робити Рінна і інші сулдан. І водночас вона була впевнена, що зараз може брати на себе значно більші обсяги сили, ніж тоді, коли полишала тарвалон. Вона знала, напевно, що може тепер робити такі речі, про які жодна сестра у вежі навіть і помислити не могла. Вони ніколи б не подумали розчахнути землю під ногами людей, аби їх убити. «Може, тобі недовго доведеться цим перейматися?» з посмішкою зауважила Мін. «Я знайшла нам корабель, Егвень. Капітана утримують тут шончанці» і він майже готовий підняти вітрила, не питаючись у них дозволу. Якщо він візьме тебе на корабель, їдь із ним, Мін, стомлено відказала Егвейн. Я ж тобі кажу, що я тепер неабияка цінність. Рінна зізналася, що за кілька днів вони відправляють корабель до Шончану, спеціально, щоб перевезти туди мене. Посмішка Мін згасла, і дівчата зустрілися поглядами. Раптом мін пожбурила камінці, що були у неї в руках, у кубку на столі, розкидавши їх. «Повинен бути якийсь вихід! Має бути спосіб зняти цю кляту штуку з твоєї шиї!» Егвін безсило відкинулася назад, обіпершись головою об стіну. «Ти знаєш, ці шончанці хапають усіх жінок, якщо вони можуть направляти хоч крапельку сили. Їх привозять звідусіль, не тільки місцевих. Ай, із фалми, з гербацьких селищ і з ферму у глибині країни. Тарабонки та доманки, пасажирки із зупинених шончанами кораблів. Серед них є дві айс-седай. «Айс-седай?» – вигукнула Мін. звичкою вона озирнулася, аби переконатися, що хтось із шончанців її не почув. «Еквин, якщо тут є айс-седай, вони можуть нам допомогти. Дозволь мені з ними побалакати, і я...» Мін, вони не можуть допомогти навіть самі собі. Я говорила з однією з них. Її звати Рима. Солдам зве її інакше, але це її ім'я. Вона хотіла, щоб я його запам'ятала. І вона сказала мені, що тут є ще одна. Вона розповіла мені це, захлинаючись сльозами. Вона, айс седай, і вона плакала, Мін. Вона має на собі нашийник. Вони змушують її озиватися на прізвись Копура, і вона не може нічим цьому зарадити, не ні більше, ніж я. Вони захопили її тут, у Фалме. Вона плакала, бо в неї вже немає сил із цим боротися, бо вона більше не витримує постійних покарань. Вона плакала, бо хотіла би накласти на себе руки, але вона навіть цього не може зробити без дозволу. Світло, я розумію, що вона відчуває. Мін схвильовано засовалася на стільці, розгладжуючи сукню з нервованими руками. Егвень, ти навіть не думай про те, щоби щось собі заподіяти. Я витягну тебе звідси. Ще не знаю як, але витягну. Я не збираюся себе вбивати, холодно відказала Егвень. Навіть якби могла. Дай мені свій ніж, Нумо. Я не збираюся собі нічого робити. Просто дай мені його в руки. Мін завагалася, а тоді повільно витягла ніж і спіхов, що висіли у неї на поясі. Вона обережно подала ніж Егвень, готова схопити її за руку в разі потреби. Егвень затамувала подих і витягла руку в напрямку ножа. Рука від плеча легенько затремтіла. Коли пальці наблизилися до руків'я на фут, їх раптом звело судомою. Не відводячи очей від власної руки, вона намагалася проштовхнути її вперед. Судома пробігла аж до плеча, звиваючи м'язи в тугий вузол. Застогнавши, вона відкинулася назад, розтираючи руку і змушуючи себе думати про те, щоб не торкатися ножа. Потроху біль став вщухати. Мін ошелешено дивилася на неї. Що? Я не розумію! «Дамані заборонено торкатися будь-якої зброї!» Вона згинала і розгинала руку, відчуваючи, як зникає скутість. «Нам навіть м'ясо нарізають. Я не хочу себе вбити, але я б не змогла, навіть якби захотіла!» «Дамані ніколи не залишають саму там, де вона могла би кинутися з висоти!» «Це вікно забите цвяхами!» «Чи там, де вона могла би втопитися!» «Це добре. Тобто, я хочу сказати... Я навіть не знаю, що я хочу сказати. Якби ти стрибнула у воду, ти могла б врятуватися». Егвін продовжувала говорити, наче не чуючи Мін. «Вони дресирують мене, Мін. Сулдам і Айдам мене дресирують. Я не можу торкнутися жодної речі, варто мені лише подумати про неї як про зброю. Кілька тижнів тому я подумала про те, щоб вдарити Ріну глеком по голові» і після цього три дні не могла налити собі води, аби вмитися. Намить уявила собі цей глечик з наряддям, і все. Мусила не тільки відкинути думку вдарити її глеком. Мусила переконувати себе, що я ніколи за жодних обставин її не вдарю. Тільки після цього я знову змогла цим глечиком користуватися. Вона звідкись про це дізналася, сказала мені, що я маю робити, але не дозволила мені вмиватися будь-де а тільки тут, користуючись лише цим глечиком та мискою. Тобі ще пощастило, що це трапилося, коли тебе не було. Рінна подбала, щоб я упродовж цих днів вкривалася потом зранку до вечора, аж доки знесилина падала в ліжко. Я намагаюся їм опиратися, проте вони дресирують мене, як ото дресирують пору. Вона ляснула себе долоною по губах і застогнала крізь ціплені зуби. Її звати Рима. Я маю пам'ятати її ім'я, а не прізвисько, яке вони їй дали. Її звати Рима. Вона Айс Седай, із жовтої Аджі. І вона бореться з ними так довго і так уперто, як тільки може. Це не її провина, що в неї не зостається сил боротися далі. Хотіла б я знати, хто та інша сестра, про яку згадувала Рима. Хотіла б я знати її ім'я. Мін. «Запам'ятай нас обох. Рима з жовтої аджі. І Егвейн-Альвір. Не Егвейн-Дамані. Егвейн-Альвір з Емондового лугу. Обіцяєш?» «А ну припини!» – гаркнула Мін. «Припини цієї жмиті. Якщо тебе кораблем повезуть до Шончану, я буду з тобою. Але навряд чи до цього дійде. Ти знаєш, що я читала знаки навколо тебе, Егвейн? Я там майже нічого не зрозуміла». І зазвичай не розумію, але я бачила речі, які, я в цьому впевнена, пов'язують тебе з Рандом, із з Переном, і з Метом, і навіть з Галадом. Хай світло допоможе тобі, дурепі. Хіба що із цього може відбутися, якщо шончанці повезуть тебе аж за океан? Можливо, вони мають завоювати весь світ, Мін. Якщо вони завоюють світ, то чому Ранд і Галад, і всі інші не можуть зрештою опинитись у Шончані? «Ти дурнувата гузка!» Я лише міркую розсудливо. Я не збираюся здаватися, доки дихаю. Але не вірю, що мені вдасться колись зняти айдам зі своєї шиї. Так само, як не вірю, що хтось зупинить шончанців. «Мін, якщо цей капітан візьме тебе на корабель, плеви з ним. Хоч хтось із нас буде на волі». Нараз двері широко розчинилися, і до кімнати увійшла Рінна. Егвейн мить тускочила на ноги і низько вклонилася. Мін зробила так само. Кімнатка була така крихітна, що місця для уклонів було замало. Проте для шончанців правила етикету були понад усе. «День відвіден, так?» – мовила Рінна. «Я забула, проте навчання повинно відбуватися навіть і цього дня». Егвейн дивилася, не зводячи очей, як Сулдам зняла з гачка браслет – Відкрила його і знову застібнула собі на руці. Вона не могла побачити, як вона це робить. Якби ж вона могла промацати єдиною силою, то зрозуміла б. Але ж Рінна одразу б це помітила. Щойно браслет зімкнувся навколо зап'ястка Ріни, на її обличчі з'явився вираз, від якого в Егвейн обірвалося серце. «Ти направляла!» – промовила Рінна голосом, удаваним м'яким але в очах у неї жеврили іскри гніву. «Ти знаєш, що це дозволяється лише тоді, коли ми довершені?» В Егвейн пересохло в роті. «Можливо, я була з тобою надто поблажлива. Можливо, ти гадаєш, що твоя цінність дає тобі право порушувати правила? Мабуть, я зробила помилку, дозволивши тобі залишити старе ім'я. В дитинстві я мала кішечку, яку звали Тулі, і тепер це твоє ім'я». «Іди, Мін! Твоє відвідування тулі закінчилося!» Мін затрималася лише на мить, аби кинути на Егвень страдницький погляд. Хоч що б сказала чи зробила Мін, це могло тільки погіршити справу. Та Егвень не могла не дивитися тужливо на двері, що зачинилися за подругою. Рінна сілася на стілець, подивилася на Егвень, насупивши брови. Мушу тебе суворо за це покарати. Нас обох захочуть бачити при дворі дев'яти місяців. Тебе завдяки тому, що ти вмієш робити. Мене через те, що я твоя сулдам. І я не дозволю тобі зганьбити мене в очах імператриці. Я зупинюся, коли ти скажеш мені, як тобі подобається бути в дамані. І якою слухняною ти будеш надалі. І тулі. Скажи це так, аби я повірила кожному твоєму слову.